та подорож лишила мені приголомшливі враження від зустрічі з російською провінцією. Виснажена впродовж століть Україна не була раєм, та могла видатися з ним у порівнянні з Росією. Мабуть, так було завжди. У 19 столітті Лісков описував межу з Україною. Два села, одне українське, друге російське, розділяв тільки глибокий яр. Природні умови абсолютно однакові, і держава не була до українців милостивішою, ніж до росіян. Податки не різнилися. А проте ці сусідні села були такі різні, наче поміж ними лежав не яр, а велике море або цілий континент. І ось тепер я мимоволі пригадав Лискова. На нас накочувалася така жахлива нужденність, якої, мабуть, не знало й минуле століття. Тут також хатки вкриті соломою, як на той час було по всій Україні. Але ж як вони відрізнялися від українських, ці селянські хатки? Стріхи були схожі на безладні солом'яні купи, розшарпані вітром. Двір від самого порога і до соснових жердин, що правили за тени, завалений коров'ячим і свинячим гноєм. Біля хати жодного деревця, хоч сади тут могли б розвиватися не гірше, ніж в Україні. Ближче до Брянська глиняно-солом'яні хатки поступляться перед дерев'яними. Але залишиться гній біля порога, вітряна самотність незахищеної деревами хати, та й сама сірість дерев'яних колод, з яких складалися ізб'яні зруби, дуже часто нагадувала купу трухлявих дров бідність, злиденність, колгоспна неволя. Втім, хіба на Україні немає злиденності й неволі? Мабуть, окрім зовнішніх причин, є внутрішні, суто ментальні. Під час війни я пройшов Росію від Москви до самих до окраїн, до Литви і Східної Прусії. Майже всюди, за винятком російських міст, бачив Росію такою, як тепер під Курськом і Брянськом. Але тоді це не дивувало мене і не пригнічувало. Точилася найстрашніша за всю людську історію війна. По домівках хлислилися жінки й діти – хіба ж їм до гною, скиданого біля порога. Та потім, уже на початку 60-х років, я бачив те ж саме у північному Казахстані, під час поїздки, про яку я вже розповідав. Ось директор Радгоспу Кореєць показує село, що належало західносибірським козакам. Хати вкриті пластівцями дерно, оберненого травою донизу. Це щось на зразок місцевої черепиці. Густо переплетений корінням трав, висушений глинозем – Витримує і дощі, і снігову воду весною, але ж як дико він виглядає вкупі з грабними зрубами. І знову гній біля самого порога, жодного деревця біля хати, і на додаток свині та корови під одним дахом із господарями. Я цього зазнав у дитинстві, але ж то було велике лихо, рідкісний виняток, а тут це споконвічний звичай. Відтак, буцімто неумисне, везуть нас до сусіднього села». Полтавки Засноване ще на початку віку Українці всюди шукали вільні землі. І далеко бачимо серед степу Зелену оазу Її створюють тополі І місцеві сорти плодових дерев Що їх у Полтавці використовують як декоративні Справжні плодові дерева Привчені стелитися по землі Їх узимку вкриває сніг І це дає їм змогу пережити великі морози Як я потім пересвідчився Тут по українських селах Є всі садові сорти відомі в Україні. Казахські полтавці показують нам свої хати, свій побут. Він нічим не різниться від того, який панує понад Ворскою. Виділені хати, посипані зіллям долівки, вишиті рушники на образах і на тарасовому портреті, давні придавні лави попід стінами, яке ж воно все охайне, чисте, рідне. Кажуть, кожен коли своє болото хвалить. Але ж на додаток до своєї воєнної дороги я під час Сибірського заслання проміряв Росію ще й на схід від Москви аж до китайського кордону. Не кажу про міста Барнаул, скажімо, або Бійськ справляють непогане враження. Але ж села, здебільшого, ті самі сірі трухляві купи дров. Є винятки, звичайно, проте їх дуже мало. Вночі передзворотною з брянська дорогою я майже не спав. Заважало психічне напруження, яке я пережив під час прем'єри та її обговорення. На той час я вже сам водив машину, хоч мені одноокому, того й не можна було робити. Але Євгенія повела мене до окуліста, який цього не помітив, і видав довідку таку, як треба.